Ja, så kan det gå Men vi börjar med lite Thomas Ledin Lite kort tycker jag, för det ja. är roligt så den hade jag inte en Eller, jag vet inte om jag hade läst eller hört det Kanske var det Niklas sa det Ja, det var ju Niklas som föreslog det så. <laughs> Ja, när vi ah, spånade det. där, du vet just det, det bestämmer Men <laughs> Thomas, Thomas Ledins musik blir film. film. <laughs> ja. Hej och välkomna. Mm. Ska ni vara poddlyssnare till Munvæder's podd? Henrik dricker kiss från, eh, från en burk. Mm. För att vi råkar se varandra för en gångs skull när vi kollar. Just det, vi har fortfarande kamerorna på. Mm, det jag tror det, det säkrast att stänga av mig ifall mitt internet inte pallar. Väldigt professionellt. Man vet aldrig. Ja, jag, jag tänker där. Mm. När jag skaffat ett bättre internet så, så blir det bättre. Det är lite svårt med Örebro nät. Ja, Ja, det, det, det är ett vanligt tele. Eller feliga som man hör. Mm. Som de egentligen heter. Alltså, jag hör sissorna, Henrik. Jag vet, det är inte jag som kommer på det. Det står i varje och kommentar på det, deras ja, ja, Facebook-sida. Ja, ja, men, men du drar dra sjätte ändå. Du är, den här, du är den här liksom det här forumet liksom person som ska kommentera på sånt där en väldigt slitet skämt ja. Edge lord är ska jag få sparken från munvärlden ja precis Henrik vi har hittat det du, du grävt upp en massa skit om dig ja wow mm. <coughs> ursäkta mig mm men ja Thomas Thomas Ledins musik blir film är ju en väldigt rolig grej som jag tycker vi ska nudda lite vid alltså, vad, alltså vad, varför tycker du att det egentligen är egentligen en lustig idé men vi har ju redan haft Håkan Hellström-filmen jo, mm, jag, tänker... jag tänker på är det inte någon mer också som, som också är någon sån här typisk bara de, ja, men nu tar vi och gör lite film på några låtar och är svensk musiker eller? Ja, jag tror det kanske. Så funderar jag på med mer det var. Ja, det vet jag inte. Men, men som du säger, det är ju definitivt Känningen Sorg eller Mamma Mia för den delen. <laughs> I, I den stilen mm. tydligen då. En stjär... jag, jag läser här från SVT, det här är ju en rätt gammal nyhet, men är från i våras tror jag, men det, det... filmen heter En del av mitt hjärta och beskrivs som en romantisk musalkomedi, mm. musikalkomedi, mm. Eh, en historia uppbyggd kring 16 låtar ur Ledins katalog. Mm. Eh, sensuella Isabella en del av mitt hjärta, mm. vi är på gång knivhuggar och i natt är jag din och såklart sommaren är kort är några av låtarna som är med i filmen mm. <laughs> eh, <laughs> Ja, det, är, det känns som att det är, jag kan verkligen se den röda tråden här. Alltså, eh, <Aktans> tråden, tror jag i alla fall. Jag, ja, jag tänkte det här. Kan du gissa handlingen baserat på de låtarna? <skart> liksom. Ja, alltså han vill... Eh, alltså, det är också den här följden som är här. Alltså, liksom från telswell till en del av mitt hjärta. Eh, mm. Är det ungefär som eh, liksom hur han... Gillar någon och sen mindre. Och sen är vi mm. på gång. <laughs> <laughs> och sen till knivhugga rock. Direkt efter. Ja. Och sen inattar jag din. Och sen ja, den... och sommaren är kort. Är det liksom avslutningen när av sommaren är kort? Ja, är det här det, med sommarromans känd... eller vad? <laughs> ja, det låter ju som något sånt där. Mm. Och, det, och det kommer vara... Alltså... Wow. Det säger ju en del om hur, hur likriktade hans låtar är. Kan jag mm. tycka. Men, mm. men jag tycker det här är fantastiskt. Varför väljer man Thomas Ledin? Det är ju, mm. Vem bryr sig om Thomas Ledin 2018? Ja, alltså jag, jag väntar ju fortfarande på Lars Winnebergs film. <laughs> jag menar det. Alltså, han är ju ett mer, kanske, logiskt val ändå mm. på något sätt. Jag menar, eller ja, Ulf Lundell om man ska ta någon mm. sådär riktigt creddig, kultig... Mm. svensk musiker men Thomas Ledin mm. <laughs> han har väl aldrig han har väl aldrig gjort något som, som betyder något för någon, han gör mm. ju radiolåtar som någon spelar på såhär mixstationer mm. och här <laughs> men, och här, det här tycker jag också är roligt här. Eh, huvudkaraktären i filmen Isabella mm. arbetar i Stockholms finansvärld när hon reser hem till den lilla byn. Ja, ah, vi har handlingen här. Vad mm. bra. Ja, det finns eh, att ni eh, bara spekulerade. Jag har inte ens att precis. läsa vad, vad, att säga, logline för filmen är. <laughs> Ja, men precis, men den har vi här. När hon reser hem till den lilla by hon kommer från ser hon att det är bröllop på gång och ett triangeldrama uppstår. Mm. Det är ju alltså änglagård. Jo, typ. jag menar jag får ja. jag, jag får Änglagård och sen eh, sån här i alla fall ja men eh, också åh eh, oh, vad heter de så du vet jag får folk sådana var jätteloya eh, du vet 90-tals åh oh, jag bara glömt vilken film det är mm. eh, bara sådana du vet med jätteloya med bråk och eh. ja jag, jag, inte, så, jag så, såna, inte på någon uh, nej, men, nej, ja, men, ja, men det är en sån jo. här typ sån där som var skulle bara var en sommarfilm som folk skulle ja. se och sen glömma bort direkt efter ungefär. Ja, oh ja. Jo, ja, det är väl ändå... Är det inte typ... Eh, jo, det är Edvard of Silén som regisserar och Lars ja, Johansson det. Ja. som Aha. skriver manus. Ja, men Jag vill, ja. på Edvard of Silens väldigt eh, ja, ja. kristade och styltiga <laughs> manus till Melodifestivalen och Eurovision. Ja. Ja, alltså Edvard av Silén har ju bara en, ett, ett enda manus han, mm. han ändrar namn i, typ lite då och då. Mm. Anyway, för att gå vidare här. <laughs> eh, Isabella spelar som Malin Åkerman då, förstås. Mm. <laughs> Eller förstås, jag vet inte, men... Eh, ja. Min, min släkt vet precis mm. vem man är, säger hon. De säger att han är motsvarigheten <laughs> till Springsteen i USA. Nej, då är det ju mer än någon av de andra två vi nämnde. Är det. Uh, de definitivt Ulf Lundell. Ja, mm. det, är ju, det är ju liksom för den svenska Springsteen. Som mm. är lite av modern, vad ska man säga, nationalmusik. Ja. För jag har säger som... Liksom... Ja, alltså öppna landskap är som en modern nationalsång. Ja, det är ju folk som lobbyat för att de vill ha den som nationalsång. Men jag mm. tänker alltså på det sättet som Ulf Lundell sjunger om att dricka sprit mm. och, och Ja, men och, och, och om det är svenska, svenska folksjälen lite. Ja, men Ändå. lite åt det hållet. I, mycket, I en del han har gjort det i alla fall och... och mm. Och eh, på samma sätt som Bruce Springsteen eh, mm. kör den här väldigt amerikana eh, mm. grejen då. Eh, sen är ju Ulf Lundell lite protests, mm. sångare också som Dylan och sådär. Men anyway, det, du, du ser det det hade kunnat göra mycket mer en svensk I'm Not There mm. om man hade valt Ulf Lundell istället. Och det hade jag gått och sett för det hade varit intressant. Mm. Och det, och, ja, Men mer intressant än Thomas Ledin. Men jag vet inte, ska vi ta Malin åkerman på orden här som hon har ju varit i Hollywood och hållit på jättelänge nu. Och, mm. och, men hon säger nu här att jag har letat efter en bra svensk film i flera år. Det är en stor utmaning att göra något på svenska. Nu äntligen kom det ett mm. manus som var allt jag alltid hade hoppats på. Alltså, det har väl. Du... Och väldigt bra svenska filmer, eller inte överdrivet många, men... Ja, jag antar att hon inte blivit erbjuden en roll i någon av dem. Jag vet inte, kanske Föget Gage? Ja. jag Jag vet inte, det är också det lite då sån som på senare år sett i amerikanska produktionen som Watchmen. Är inte Watchmen typ snart tio år sedan? Jo, det, det måste det vara nu. Så so, jag vet inte <laughs> om man säger senare år då, alltså, hon hade ju lite sin mini-break av ja, 2009 är den ifrån. Ja, precis. Och ja, då, då, då, tio år då så, efter att hon var med i den så kommer hon vara med i... En del av mitt hjärta som har premiär <skratt> Naturligtvis Julen 2019 ja, För det är då det är, vi det är den... ut Våra såna där skitfilmer Påkostade svenska <skratt> <Ja>. <skratt> Nu ska vi dra om Stor publik till jul här <skratt> <skratt> jag, ty jag tycker det, det här är fantastiskt ty som <skratt> Kulturskatten mm. Thomas Ledin blir äntligen film den ska andas Thomas Ledin Den här filmen Den ska vara precis som Känn ingen sorg mm. En av de mest osammanhängande I alla svenska filmerna I, i, i modern tid mm. Fast med ännu mer Tråkiga, beige Och inte sägande mm. låtar Än vad som vad ingen sorg Är mm. baserad på Faskar vad de alltså Reachar här Liksom också när man läser det här från SVT och sånt där. Som, som de skrev Edvard of Silén, så tidigare bland annat har det justerat 2013. Varför eh, nämna just 2013? Vad var det för ett speciellt år? Ja, det typ var när Loreen vann, vet jag. Ja, jag. Det, det är naturligtvis därför de har skrivit tagit det här året mm, i så fall. Han har skrivit många andra år också, men ja. vi skrev 2013, men det är som... Ja, men visst kommer man ihåg det året. Jag tror det var Edvard of Silén Också som har skrivit manus i alla fall. Till den här Colin Nutley-filmen Medicinen. Det är Jag tror det möjligt. Och en underbar jävla jul har han nog haft. Men den var väl okej. Okay. En underbar jävla jul. <laughs> ja, ja, den var ja, den var okej. Okay. Medicinen, alltså ja det för... stämmer. Och ja. en underbar jävla jul också. Ja, ja en underbar jävla jul var väl okej. Okay så till den grad att det är ungefär bara, eh, hör ni straighta människor, lyssna på den här straighta människan mm. om hur vi ska behandla våra homosexuella släktingar vi måste vara snälla mot dem också mm. <laughs> lite i det det var, det var ett försök det var inget illa menat den filmen, det är bara lite mm. lite vad ska man säga? Mm. Oh, fantastiskt. Ja, ja, ja, ja, ja, jag tycker vi måste se den här filmen. Till. Yes, ja, jag tycker vi måste lyssna in oss i, på Thomas Ledins diskografi. Sen Ay. se den här filmen. No. <laughs> jo, men lyssna på mig. Och sen stre så streamar vi när vi ser den här filmen. Eh, på bio? <laughs> nej, inte på bio. Men vi får ju vänta tills den kommer på Netflix eller något sånt där eller så vi kan hyra den i alla fall mm. och så kan vi sitta och sjunga med och bara känna att Thomas Ledin andan tar över oss ja för den känner vi ju men som... jag försöker då inte säga någonting som känns jätte Thomas Ledin, nu vet jag inte <laughs> ja, jag vet. Det, det är ju det som är grejen vad är Thomas Ledin vad är liksom jag menar helst. Hälsblom kan ju ändå se det... på något sätt, ja, få definitivt. en feeling för för vad för slags den är väl lite Ja, ensam ja, och ändå så på något sätt från ja, hjärtat lite. Ja, alldeles. exakt. Det, det är från hjär, hjärtat och det är lite kisig. Det är mm. den här extrema Göteborgs romantiken Han har mm. en identitet i alla fall. Det, mm. det, det har ju inte Thomas Ledin. Mm. Han är en en beige radiorockare. Mm. På sin höjd. Ja, det är... Det, det är liksom Thomas Ledin, Patrik Isaksson och Uno Svenningsson och sen kan vi slänga in Orup eh, eh, de andra i GES vad mm. heter det, Ström. Niklas Strömstedt Eriksson och, och Strömstedt eh, Glänmark, ja, precis mm. det är liksom det är gänget mm. <laughs> så ja ah. ja ah. ah, fantastiskt ja ja men vi vi det här... som det här är här i man två tider ja eller hur fan vilken snyg eh, snygg, eh, att göra det här aktuellt liksom ja att jo, få men det, det här att verka som en aktuell nyhet <laughs> även att det var så här, fyra månader sedan den här nyheten kom ut och vi pratar om den nu <laughs> ja men det, det gör vi vi är inte det sena på den här Vad vill, vad vill du prata om, Tim? Att Westworld tog slut för ett litet tag mm, Så Det fick, yeah. fick ju i alla fall mig och också säkerligen andra. Jag ska inte på något sätt säga att jag är smartare eller tänker <laughs> skilda från andra. Men eh, alltså jag tänker det när jag ser Westworld så tänker jag bara att det är så många serier som gör en besvikna, som inte liksom mm. kan livfyllas upp eller kan uppfylla och leva upp till. Sen är premisser, de bygger upp för mycket, eh, Lovar ja. lite för mycket och, och in, ingenting illa menar att de vill väldigt mycket men det lyckas mm. inte speciellt bra. Som du då, då, Westworld som vi såg mm. där, som hade sin hade en väldigt bra första säsong som hade sina brister helt klart. Men eh, säsong två var, ja, spretig. Ja, oh, enkelt. Gud. sagt. Um, ja, det här är eh, lite spoilers för eh, Westworld Kan vi väl nämna här Om ni inte har kollat på det Så vi ska väl ja, kolla ner på anteckningen När vi har pratat jag, jag känner lite att vem bryr sig <laughs> Jag hoppas ingen bryr sig Efter det här Men det är det väl folk som gör För att som, För att folk ha, har skitdålig smak Och är dumma i huvudet mm. Helt enkelt <laughs> Ja. And you may quote me on that mm. uh, Du tyckte Du sa lite diplomatiskt Där att Westworld säsong 2 var lite spretig Ja Vill an... du utveckla? Ja men alltså um, Medan den första säsongen tyckte jag så alltså, Den hade många karaktärer och det, och det tror jag är Vi kommer att prata om andra serier också Men det är ett, ett stort problem Jag tycker många mm. serier är att De har fått det där syndromet Som är extremt i vissa fall Mm -hmm. att vi, men vi gillar bland en ensamben Och i så fall så ska det vara många karaktärer För att om vi tröttnar Eller har svårt att veta vad vi vill med den, Kan vi bara skifta till en annan karaktär Och göra mm. en story där istället För att nu vet vi inte vad vi ska göra med den här storyline Nu kan vi ha den på paus eh, Ett tag Så ja. eh, och, och det är det som eh, Den här eh, säsongen har lite där de, de har en massa plotlines Som har splittat upp det väldigt mycket Och det är bara att den, det leder inte till så mycket Och vissa plotlines känns bara abandon eller de vet inte de har säkert någonting de vill men eh, det är lite på sparlåga till exempel Dolores tar verkligen och eh, Evan Rachel Wood tar verkligen tycker jag baksätet och har en ganska ointressant eh, storyline som inte på något sätt känns som att den motiveras nu, det kanske är att de har en tanke att den ska motiveras om en eller två säsonger men eh, då är ju risken att man har hoppat av redan eh, man måste ju ge lite payoffs också och eh, poängen är det som vi, man kan nämna andra serier som gör mycket bättre av det och det kommer vi också till. Um, och eh, säsong två utav Westworld har haft bra, bra som jag sa att diskutera har de har haft bra enskilda avsnitt i isolation till allting annat som händer i serien så fungerar det bra. Eh, de gillar att plocka upp så mycket mystery boxes och de gillar att vara medvetet förvirrande för att folk ska diskutera och, och det är grejen är som jag upptäckte också att serien serien försöker vara smartare än vad den egentligen är och det är, det är lite det problemet jag hade med Christopher Nolan i alla fall tidigare och det är fortfarande några filmer där jag stör mig enormt mycket på det det är att han försöker, vara, han försöker göra sina idéer smartare än vad de egentligen är när han väl tar isär dem och det är att man utelämnar information medvetet gör det för att, för att det ska inte vara allt för tydligt och då utelämnar man massa vitala detaljer för att, ja men Mysterium Mystery Boxer som J.J. Abrams kallade det det är typ, mm. jag tänker på den där The Prestige, när du mm. säger det mm, <laughs> det är jag liksom vet inte, det är, The Prestige gillar ju ganska... ja, jag gillar den med, men det är ju liksom den metoden eh, till, in i absurdum mm. i, den filmen, i den filmen då Mm, jag vet inte, jag, jag tyckte att det Prestige var jätte jättesvår eller försökte, eller jo, Kristoffer Norr försöker alltid vara svår men uh, jag tyckte, där är Inception för mig det är mest jag tycker fortfarande den filmen är, är lite väl alltså jag gillar mycket idéerna bakom det, och det men jag tycker att ibland att den försöker spela smartare än vad filmen är och filmen är fortfarande bra och det, men den är inte så... Jag, jag tycker, jag tycker Inception är. är, är den, den vill ju verka smart så. Dels med att den håller på vissa mm. twists och, och sådär överlag. Men sen att den, den ska hela tiden förklara sig själv för tittaren. Mm. Och bara <rato> <Dublins> det här funkar så här och så här och så här och så här och så här och så här och så här. Och det är oändligt mycket exposition mm. i i Inception oh, oh, <laughs> vilket oh, oh, gör att den kanske in när man tänker efter framstår den som uh, som lite mindre smart än vad den egentligen är mm. ja, men det var det jag tyckte för jag såg den första gången tillsammans med er när vi hade filmmaraton och jag var inte så imponerad då, där och då jag har sett om den sedan dess så. Och... Min åsikt har ungefär varit densamma hela tiden Jag upptäcker ju andra detaljer Och det Men, men varför pratar vi om Inception och Christopher Nolan Jo det är för att brorsan <laughs> Jonathan Nolan eh, Ihop med Lisa Joy då Här är showrunners och writers Som skriver den här mm. eh, Westworld eh, och det är Jonathan Nolan är också, har ju varit med och skrivit Tror jag nästan alla eh, Christopher Nolan filmer Nästan ja. alla I ja. alla fall så ja det är anledningen och det, till exempel så har vi ju ett äh, har vi ju ett avsnitt som är ett, är ett jättebra isolerat avsnitt med grymma insatser äh, med en grym insats från då äh, jag har tappat namnet på honom det är han Aki Hito men vad heter skådespelaren igen Ja, fråga inte mig om sånt så. mm, men det är en grym skådespelare jag har sett honom i eh, så mycket han var också grym i Wind River som en av, typ den kom här i vintras precis i årsskiftet <laughs> eh, som en Taylor Sheridan film eh, ja, just det där var något att typ pratade om Ja, den tror jag fortfarande ligger på. Hissmusik här så länge medan du letar upp det. Ja, precis. Trorna här, det är också så att jag får komma med. Det är fan lång tid det tar. Ja, jag har inte hittat det. så <laughs> uh... Snacka om antiklimax. Wow. Det är Men, i alla fall det... en av indian som har en väldigt bra liksom, iduell plotline. Det är bara det att den Tar upp väldigt mycket plats och fyller egentligen ingen funktion nej. till resten av serien. Jo, en liten All... payoff i säsongsfinalen. En jätteliten payoff. Ja, <laughs> det var nej, ungefär det jag gissade det... på också. Ja, nej men och annat än att serva hela den här grejen. Att wow, kolla in vad, vad Ford har tänkt på allt. Och han har programmerat in sig i världen. Och han, har, han är så such smart wow allting eh, är där och, och ingen i Westworld har någon vilja, inte ens människorna för de är alla del i hela hans uträknade plan om hur ja, vad jag antar är att robotar ska ta över världen med tanke på cliffhanger nu i slutet på serien mm. eller i slutet på den här säsongen och, och det är så det, det är liksom det, det... Det, det, jag ser det så här att Westworld säsong ett eller Westworld hela serien egentligen har den här syndromet att som du sa, den tror den är smartare än vad den är mm. och den vill så gärna förklara hela tiden exakt för alla hur, hur fantastiskt smart den är så det blir att alla kar ingen karaktär har någon egentlig personlighet så annat än att Eh, annat än att förklara eh, hur, hur smart hur smart författarna är som skrivit den här serien, hur smarta de är och mm. hur genomtänkta, det, hur du, fantastiskt är... genomtänkta är. Men det jag vet inte, det, det är lite som jag tror vi många av de här. Det är för de försöker och de är så de är så plottidrivna de här och just de här scenerna mm. som vi kommer att klaga på. Mm. fokusera så mycket på sina plott så att de glömmer bort karaktärerna och att det ska mm. vara kanske karaktärsdrivna. Och, mm. och att karaktärerna ska inflera plotten, men här snarare plotten mm. händer, karaktärerna. Ja. Måste du säga eh. plotten? Jag tänker bara på Felix och recenserar då. Och det är det bästa som någonsin hänt Sverige. <laughs> narrativet då. Tack! Tack! Narrativet eller intrigen? <laughs> eller intrigen? Herregud, vi har ju svenskläraren här, fast han, han var inte här. Egentligen, den som är svensklärare i vårt följe. Men du sitter där och. Ja, okej. Okay, okay, du får så säga. Så du, får se, du får säga plotten om du vill, men jag kommer sitta och gnissla tänder Jättehögt varje gång du gör det. Du, ja, det är inte jag, jag, jag, jag kan jag som, inte hjälpa dig som redigerar, så. <laughs> Nej, så. Wow. Äm... Ja, men det är ju så att, att de driver så mycket av sitt narrativ. Och då det ska vara ett komplicerat narrativ. För att mm. det är ju smart när man gör ett väldigt invecklat narrativ. Så, mm. så är det ju grymt för att det är det. Ja, precis. Det, det är lite det som jag tror många... Det som de har glömt, fok fokuset med många stories. Ja. Är ju det att uh, bryr sig om karaktären och det. Och det är, mm. det är det som känns speciellt här i i säsong två, man börjar bry sig mindre om en helhet här som man gillade från första säsongen, Bland mm. annat Dolores som ja som, som bara går runt och, och kör variant hennes en, enda dialog är ju bara varianter på uh, we, att mm. vi var slavar men nu är vi fria The violent delights have violent, violent ends, det är mm. det enda hon pratar om i hela säsong två mm, det är så jäkla är så jävla så det känns jävla skit det. Ja. att den är den, den här som en som vill vara progressiv. Ja, nej. den har väldigt många progressiva undertoner också på kommentarer på dagens samhälle. Så, ja, det så de tror att de är smarta och att man inte lägger märke till det. Nej, de, de, de, de, jag skulle säga att de tror att de har smarta kommentarer, jo, jo, det men det, smart social commentary. Det är det jag menar alltså de ja, tror ja. att det att ingen som lägger märke till den och de bara, vad, här, kolla vad smart vi lägger in den här underbyggande ja. det är ganska tydligt ja. men också med andra saker, inte bara eh, liksom inte bara den här robot versus människa utan även just några dagens ä, stora ämnen eh, och det, det är liksom det som, som gör att det, man blir så som sagt Dolores eh, har egentligen ingen som sagt har egentligen ingen större plott utan det är ja, förlåt, plott, narrativ Du behöver inte censurera dig till. Nej. jag skojade bara Men hon, hon har ingen, eh, ingen liksom intriga något ark eh, eller, eller, i, jo, jo, det har hon men det, det är ju som helt drivet av eh, handlingen Ja, det är precis det. Alltså karaktärerna det är i säsong två och alltså så här i en retrospekt mm. i säsong ett så har de, ju, har de ju ingenting att komma med. De har liksom ingen... Hon, i, I säsong ett så drivs hon ju liksom av sin egen inre motivation som motiveras tycker jag bra i mm. serien eller i mm. avsnitten och sånt där här. Mm. Så, så har hon ett mål och det är det som jag tycker det är ett tecken på att en film är att en film är dålig eller, en, eller i alla fall narrativet är väldigt tveksamt och det är när man inte förstår varför karaktärer gör vissa saker Jag mm. tycker inte att man har gjort ett bra, bra förklarat mm. det, nu, det här är bara en tumregel det, mm. ibland är det avsiktligt att man inte förstår varför för att det mm. har en poäng senare ja och det är, det, är väl det, som, det är väl det de kanske försöker att köra på det men i så fall ger lite, lite grejer av det, det är lite som som vi kommer nämna också som Better Call Saul och Breaking Bad mm. gjorde bra det, det hände mycket grejer man inte riktigt fattade vad det var som hände pågick till en början men man fick ganska snabbt en payoff man kan inte sitta och ha en payoff som ligger liksom en, en och en halv säsong senare nej, nej för vem kommer det ihåg den där konversationen mm. som var likadan som alla andra konversationer mm. i säsong två då. Mm. Ja, grejen är just, sen just är det mycket kan det mycket väl, jag tror mycket väl att det är avsiktligt att karaktärerna, det är på något sätt logiskt för seriens övergripande tema då mm. att, att ingen har någon vilja. egentligen frivilliga är en illusion och därför agerar de som om Ja, därför agerar de inte av, efter deras own volition, så att mm. säga, karaktärerna. Men det här. Men. Det, det, det, det, problemet är ju att det, det är den, en, den enda, den enda, liksom temat och fr stora frågan som Westworld har, har och den besvarade de redan i säsong ett i stort sett mm. och här har de nu chansen att utforska massvisa grejer som jag tycker de, jag gillade säsong ett för att de hintade till alltså hur vi konsumerar underhållningsvåld till exempel, vad mm. säger det om oss, uh, hur hur kvinnors roll ja, just i underhållningsvåld ja men alltså det här underhållningsvåldet det, det har ju liksom helt underminerats av säsong två mm. när vi liksom oh, ja. vet lite om oh, anledningen till det det var, aha, det var bara en, en del av handlingen väldigt, ja, väldigt simplifierat precis. och på något sätt gör det så urvattnat hela den idén blev bara precis och hela den här mm. grejen då med att Westworld-säsonget introducerade liksom det här med att de har författare som skriver narrativ åt karaktärer och sen en mm. så, så kallad showrunner skulle mm. man kunna kalla Ford. Ja. Det, det är liksom Westworld kunde haft ett stort meta-narrativ som i sig är en kommentar och en kritik mot det bolag som alltså betalar för och sända Westworld mm. fatta, fatta hur mm. bra det hade kunnat vara mm. hur, hur Westworld kommenterar på att, att så här fungerar det är bara våld och sex de vill sälja här och allt annat är eh, incidental mm. liksom det, det är så Nej, det kan vi inte. Det ska vi inte ha. Har ni hört vår andra fråga istället som Westworld vill representera? Är frivillig en illusion? Jo, svaret är ja. Och så kommer någon in från HBO, någon producent och chef där och bara nej, nej. Eller är det så? Nej, vi tar några säsonger till innan vi kan förklara det. Så att vi kan förklara det. <laughs> Nej det är precis det alltså, De ändå så öppnade upp för så mycket Och den här säsongen är ju annorlunda från Säsong ett, det är väl ett mm. plus jag kan ge dem Det är att den känns mm. i alla fall Väldigt annorlunda, en del jag uh, Upprepar för mycket Utav tidigare säsong Det känns som att i alla fall det här är en Steg in i en ny riktning i alla fall Rent också känslomässigt mm. Och ja, atmosfären och det mm. Precis uh, och, och igen, alltså grejen är att den har jag tror, jag, tror jag tycker den har många intressanta idéer men det känns lite som att de har suttit där och kastat det där lite på väggen och haft lite idéer och, det. och sen hur ska vi hänga ihop det här ungefär från det här mm. eh, Akihito Ake, Akihita Akihita heter den Ja. Och det är Sam McClure jag pratade om Och han var inte med i Wind River Jag får ursäkta där Jag kände mig jävligt ignorant Att jag bara med en massa indianer med i Wind River Nu får jag ursäkta Är rätt så säg att det var honom ändå? Ja men de kanske bara var väldigt lika till utseendet Aj, nej, nu, du, ska, du ska lura inte in med i den där fällan Det är ingen fällan Det, det är det Det, det känns inte att uttala där Henrik, Det vet du det finns... Jag faller inte i den fällan Jag vet ju att känsligt Men kom, på. folk kan vara lika till utseendet Har du sett liksom eh, Ryan Reynolds och Ryan Gosling Ja, jag kan se skillnad på dem Jag vet att du inte kan du kan eh... inte jag Nej, men det är ju bara för att du är så ansiktsblind. Så. Ja, tydligen. Mm. Ja, men det är väl tydligen du med nu då. Mm. Nej, men alltså det, där så var det lite som att de kom, kom som jag skrev till. Så här, de kommer i, kom på ungefär, typ, när de började, hade nästan skrivit ett färdigt mm. avsnitt. Där. Ja, just det. Hur kopplas mm. det här ihop med resten av säsongen ja. och narrativet? Jaha, så hände det lite där i, för mm. att säga, mot slutet. Där sista akten så skulle de koppla ihop det här till något. Ja, Eh. Hoppsan, vi ska knyta ihop allt det här. Kommer ni ihåg hur mm. vi ska klippa den här serien nu ja. så att den blir fullständigt obegriplig? För det gör inte jag, mm. sa Lisa Joy mm. och eh, Jonathan Nolan. Nolan. <laughs> um, okay. det, här är, det här är alltså: Westworld gör exakt samma sak som Game of Thrones har gjort i tre säsonger nu, eller fyra mm. säsonger nu. Oh. Det är exakt samma grad. De ska bara bygga vidare på allt för det, nu handlar det snarare, det här är deras nya flaggskepp liksom och mm. då, då, då handlar det om att de ska behålla det till varje pris för att bygga en fandom kring mm. Westworld kunde varit en utmärkt miniserie som mm. sedan kunde följts upp av ännu en miniserie med liksom i stil med Future World Westworld, mm. originalfilmens uppföljare till exempel något sånt där. Men miniserier bygger inte fandoms. Eller, eller antologi. Alltså, eller antologi, precis. fasken så jävla många historier de kan berätta där. <coughs> ja, I, olika, varje... I olika tidsperspektiv. Utan att försöka leka smarta. Och hålla på. Ja, men vill, vart någonstans precis. i timelinen är vi nu? Som de, precis. Så de, som de körde med i första säsongen. Och som de verkligen har kört i botten den här säsongen. Mm. Man bara, jag, bara, jag blir som fuck När de redan avslöjat mm. att det är olika timelines Så nu... Ja, men det är det bara för att det medvetet ska vara svårt att hänga med. Ja, exakt. De har gimmickifierat det. Mm. Det är inget ord. Men ändå. Det var Nej, roligt men att så säga. Jag, jag tyckte, så att det fungerade ändå så hyfsat i säsong ett och just den grejen. Men sen ja, men, när ja. man gör det i säsong två när man känner till det och det så blir jag bara så här ja, men, ja. varför ska jag bry mig om det här? Jag vet att de kommer att göra allting för att göra det jätteförvirrande och hur mm. allting hänger ihop och ja. tidsmässigt och sånt där och så fuck, fuckar de upp säsongsfinalen ännu mer för att man bara mm. ha okej. Okay. Ja. ja okej. Okay. Ja, men gör det sådär förvirrande då. Ja. Det här är ju svårt för det mm. <skratt> ändå två showrunners där som eh, de har en idé och de är inspirerade, de har förvisso bara en idé <skratt> som de och då vill HBO bygga på den i 17 säsonger. Så mycket de bara kan. Eh, ja, jag får ju se det. Det alltså, De kör väl kanske. Det, det var, var så någon också. Jag lyssnade på någon som pratade om det. Det är inte för att jag lyssnar så mycket. då för att jag lyssnar på dem annars. För de har, har haft en eh, diskussion mm. där. Om eh, Westworld och mm. De sa också det. Att det, alltså, det här är en serie som Max ska egentligen bara hålla. Typ i två eller tre säsonger. Ja. På sin höjd. Men det är mest, ja. mest bara för den här kommer ju att köra sig själv i botten. Uh, ja. om den kör ja, längre den, och den har redan ja, varit den, kör. den har ju redan gjort det, mm. det, de, det halva, efter halva säsong två jag kan pinpointa stunden när det hände faktiskt alltså du, du kör en <laughs> som The Day Westworld died <laughs> ja, eller? det var i slutet på avsnitt var det tre eller fyra tror jag mm. när Ed Harris karaktär som inte borde varit med i den här säsongen överhuvudtaget Nej, men de... kan jag tycka men mm. för star power bla bla bla mm. det, i slutet på det avsnittet när han träffar en karaktär som varit med i introt av samma avsnitt som är hans dotter mm. och såpa serien såpa-serie in i solning <laughs> liksom. och sen och de ja, oh, säger var, såhär, där. hello dad, hello, dad. Ja, precis. och så Dumb. slutar det avsnittet och sen slutar det avsnittet så får du vänta ja. till nästa vecka Ja, till och med nästa, nästa vecka, för det var ett avsnitt emellan innan, innan de fortsatte på ja, just det. Just det, det var lite där som de skulle ha typ eva Adam grejen du vet. Oj. Ja, just... Och hur kommer, hur kommer uh, The Man in Black lösa den här pinsamma den här situationen? Alltså? Ja, det Ja, det är... Ja. Kort sagt, alltså, jag avskyr den här säsongen av Westworld för att den är som så många andra serier. De tror att de är smartare än vad de är och de vill gärna förklara varför de är så smarta. Mm. Äh, jag, jag, kan ta, jag kan ta en scen från filmen Not Another Teen Movie där, oh. en, där, där det liksom... Ma Marcel Duchamps uh, Pissoir, mm. du vet, ja. är med i en scen och den typ sprutar bajs över någon. Ja. Det är en smartare scen än någonting i mm. Westworld-säsong två. För att den säger någonting, liksom, någonting, du vet, om konst, mm. <laughs> om <laughs> överlag. Ja, men den gör det. Mm. Och det, det är en, en skitdålig film. Men inte ens där känner de att de behöver förklara det mm. i, liksom... <laughs> två sidor med dialog mm. utan det är Marce Marcel Duchamp's Fontaine och den sprutar bajs på någon mm. <laughs> Westworld säsong 2 har, äh, har inte sagt något äh, den, så är det är det lite som du, men, du försöker du göra också en parallell som att eh, hela serien är som Mar Marcel Duchamp's fontän <laughs> som sprutar bajs på <laughs> definitivt inte mm. <laughs> jag, jag menar mer att Westworld är äh, Westworld. Äh, äh, jag, jag säger hela serien för jag tror inte säsong ett kommer hålla upp om jag skulle se den nu men det är också det för två. man vet också för man vet vad som händer där lite som <här> om man bedömer den. Alltså jag, <här> Precis. och jag tycker ju att alltså igen, den här serien är är ju betydligt bättre i sina beståndsdelar än helheten mm. Den har det. Och det är så synd för den har också igen, den har sån otroligt bra cast för det mesta. Mm. Så och så mycket pengar mm. att spendera. Ja, men det är bara en jäkla cast. Och egentligen mm. så här två karaktärer som egentligen också bara blir helt marginaliserade den här säsongen. Också Maeve, mm. alltså Fanny Newtons karaktär, tycker ja, jag också det. blir extremt marginaliserad. Ja, hon är okej okay i början men hon, eller lite halvt och sen blir hon extremt marginaliserad mot slutet. Mm. men det var så här okej okay. det är liksom ja. två, två grymma liksom kvinnliga karaktär för en gångs skull i en serie, och det här är mm -hmm. inte på något sätt någon propag surv propaganda eller någonting, men det är två karaktärer som, som var två av de mest intressanta karaktärerna från första säsongen som ja. i princip blev bänkade för att vi ska se typ Swedish Dicks eh, sitta och hålla på och rota runt i folks huvud. Just det! Oh, fantastiskt. Alltså, ja, fantastiskt. Ja, jag använder utlyckande det, det, det. Där från den podcasten från de kallar eh, Gustav Skarsgård och Fares, Fares för Swedish Dicks för att de är rövhålar och de är röv, ja. rövhålar på ja, svenskar. Ja, men den var bra. Den, mm. Ja, den diggade det. Mm. Ja, jag menar jag kan sammanfatta det återigen med min parallell att Westworld är Mar Marcel Duchamps fontänen om Marcel Duchamp liksom spelat in ett litet kassettband och ställt mm. bredvid den anställde ute som spelar upp en lång, lång monolog om varför hans konstverk är så jättesmart och fantastiskt. Mm. <laughs> det är vad Westworld är. <laughs> det är lite avgud av oss. Ja, men precis. Mm. <hör> <hör> <hör> Fick vi med det, det, tror du? Ja, det gjorde vi definitivt. Hold up så, ah, äh. Vilka andra av HBO-serier Game of Thrones som jag sa mm. har sugit i fyra säsonger ah, nu alltså Pretensiösitet Kan man säga så mm. ja, Fattar du vad jag menar då Korn, så jag vet inte om att säga det. Pretension Nej då hoppar jag av här You ready for the next episode Hey Smoke weed everyday